Лишилися проте у Києві пам'ятники колишньої величі, стіна довкола міста, а в ній ворота стародавньої структури всі позолочені і такі високі, що два вози, поставлені один на одного, не сягають їхньої вершини. Довіряти цьому свідченню, очевидяться, немає навіть найменшої можливості. Ворота в цей час були зруйновані, і золота їхні рештки не містили. Двома роками раніше Київ відвідав посланник німецького імператора Рудольфа Еріх Лясота, який у своїх спогадах також пише про золоті ворота, але нічого не говорить про їхнє золоте оздоблення. Крім того, можна бачити руїни красивих воріт – Одні говорять, що називалися вони золотими, за словами інших, називалися залізними воротами. Це була красива і велична будівля, як можна судити з уцілілих залишків. Алепський, який супроводжував 1653 року антіохійського патріарха Макарія, писав, що вони оглядали в Києві Руїни великих воріт із кам'яною баштою, які називаються Святими воротами. Вони колись були обкладені золотом, але спалені татарами. Особливе ставлення киян 16-17 століть до Золотих воріт пояснюється не тим, що в їхньому оздобленні використовувалося золото, а цією винятковою ролю, яку вони відігравали в житті Києва, вони були своєрідним символом політичної незалежності Києва і Русі. Оволодіння золотими воротами означало взяття Києва. Невипадково ворожі війська поляків і половців, вважали почесним для себе досягти перемоги над київськими князями саме в районі Золотих Воріт. Згадаємо відому легенду про польського короля Болеслава, котрий начебто ущерпив свій меч об Золоті Ворота, або літописний переказ про половецького хана Свенча Боняковича який зрозуміло заявляв, що хоче Січі в Золотая ворота, яка же і отець. Але досягти успіху в районі Золотих воріт не вдавалося нікому. Навіть монголо татари, обложивши Київ 1240 року, не змогли подолати спротив киян у районі Золотих Воріт. Лише після оволодіння столицею Русі вони зруйнували цю першокласну воєнно-інженерну споруду. Ляцькі ворота стояли в районі сучасного Майдану Незалежності та були південно-східним в'їздом до міста Ярослава. Назву воріт «Ляцькі» дослідники тлумачили по-різному. Закревський думав, що вони отримали назву від слова «лях», і називав їх ще польськими. Соловйов також вважав, що ляцькі ворота свідчать про існування тут польського кварталу або вулиці. Юрченко виводив назву воріт від слів ляда «лядина», якими називалися галявини розчищені від лісу. Роскопки, здійснені у 2000 році на площі Незалежності під час її реконструкції, виявили передлядськими воротами збоку міста вуличну садибну забудову з відносно добре збереженими рештками будівель і парканів, а також невелику міську площу, яка очевидно була ринковою. Знайдені тут західноєвропейські монети, а також Амфорнатара і деякі інші речі іноземного походження свідчать на користь такого припущення. Отже, не виключено, що поблизу ляцьких воріт справді проживали вихідці з Польщі, найімовірніше торговці, які спричинилися до такої назви воріт. Жидівські ворота були розташовані в північно-західній частині міста Ярослава.